Десятина церква завалилася під час штурму Києва Батиєвою Ордою. Софія вистояла. Але про книги Ярославові відтоді не було мови. Чи то загарбники захопили їх і відвезли у свою далеку столицю Каракорум, коли звозили всі найбільші цінності із підкорних земель. А чи печерські монахи, Поки ще Батий тільки придивлявся до Києва, і з тої гори, яку згодом назвуть його іменем, не гаяли часу, сховали книги у своїх печерах. Хто ж то знає? Книги у всі часи існували до запитання. Чотириста років Ярославові книги були німим скарбом. Промовити їм судилося лише в часи Хмельницького коли архімандритом Києво-Печерської лаври став многоумний Інокенті Гізель, автор синопсису, першої на Україні енциклопедичної праці з історії і філософії нашої землі. Гізель володів рідкісним універсальним умом, а умам універсальним відомо, завжди тісно їм у межах не тільки окремішньої системи знань, а й у границях одної землі. Звідси їхнє доволі відверте нехтування святою ідеєю патріотизму, схиляння перед чужою силою, просто кажучи продажність. Гізель не зміг уникнути цієї пошисті. І хоч київська митрополія тоді ще зберігала незалежність і не підкорялася московському патріарху, Печерський архімандрит писав, «Русь змінила квартиру, із Києва перейшла у Москву, і Київ – це те, що цареві перейшло у спадок від його прадідів». Ганебні слова, надто що сказані не темним невігласом, а многовченим мужем, якого ніхто не тягнув за язик. Чи варто було користатися книгами Ярослава Мудрого, щоб отаке писати? А книгами тими Гізель вочевидь користався, ще й рятував їх від великої пожежі київської, яку вчинило військо литовського гетьмана Радзивіла, що захопив стольний град, скориставшись безсилям Хмельницького після трагедії під Берестечком. Ізель переніс книги до козацького Межигірського монастиря, де згодом і працював, допоки відбудовувалася понищена лавра. Знов ховати ці книги довелося вже від більшовиків, які закрили Межигірський монастир, віддавши його келії для письменницького будинку творчості. А згодом, коли столиця радянської України переїхала з Харкова до Києва, вирішивши все там зруйнувати і вибудувати дачу для партійного керівника України. Так зароджувалася більшовицька будівельна традиція ставити свої партійні споруди на руїнах народних святинь. І що тоді сталося у Межигір'ї? Перед Оксаною лежали пожовклі аркушики, кілька фотографій. Вона стала читати, ще не знаючи, навіщо це їй, керована не так ідеєю корисності, як суто жіночою цікавістю. Інститут держави і права професору Богаразу. Вельми Вельмишановний Валерію Костєвичу Біля 20 років продовжується підтвердження факту знахідки рукописних книг, на території бувшого Межигірського монастиря під час будівництва на його території урядових дач. Перша згадка про це потрапила до мене у листі Надії Олексіївни Даміловської, який про цю знахідку розповів її чоловік, професор М.О. Даміловський. У 1933 році він очолював комісію про перевірці причин вологості будинку, який за проектом старшого архітектора ІСО ГПУ Ніни Давидівни Манучарової, передбачалося переобладнати піддачу для сім'ї ПП Постишева.